Və səlləmə təslimən kəsirən. Əmma ba'd, müsəlmanlar, Allah-u Teala'dan həqiqi təqvayla qorxun. Çünki kim Allah-u qorxarsa, Ta nicat tapar. Və kim onunla sadiq olarsa, doğru olarsa, ona heç bir pisliyə gəlməz. Möhtərəm müsəlmanlar, dünya imtihan və bəla yeridir. Müsibətlərin, kədərlərin yeridir. Allah subhanahu wa ta'ala öz bəndələrini sınıyır və nə qədər müsibət çox, böyük, ağır olarsa, həm miqdar baxımından, həm də keyfiyyət baxımından və bəndə səbr eləsə, Allah ta'aladan əcr diliyərsə, bir o qədər mükafat da böyük olur. Və məsələn, o insan ki, bir avladı itirib, bütün ailəsini itirən insanla eyni olabilməz. O insan ki, malın bir hissəsini yitirib, bütün malını yitirən kimi olabilməz. Onlar eyni deyildir. Və bəla hansı ki bəndəyə gəlir, 4 qısım ola bilər ancaq. Ya onun özünə gəlir, ya onun malında olur, ya namusunda, ya da ailəsində və sevdiyi insanlarda. Və bütün insanlarda, Bəla var. Bütün insanlara bəla gəlir. Ona görə də həm müəmin, həm başqaları da onlara mütləq bəla gəlməlidir. Və biz bunu da görürük daima. Və o insan ki, başına müsibət gəlib, o bilməlidir ki, onu bu müsibətlə sınayan, imtihana çəkən ən hikmətli kəsdir. Yəni Allah Subxanələdir. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala, o bilir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bəlanı ondan ötürü göndərməyib ki, onu həlak etsin. Sadəcə, yani onu əzab vermək üçün göndərməyib, sadəcə onu yoxlamaq üçün göndərir. Baxsın, o necə səbr elə eləyəcək, necə razı olacaq, imanı necə olacaq. Allah subhanahu wa ta'ala istəyir ki, eşitsin onun duasını, onun yalvarıq İstir ki, bu insan Allah-u Teala'nın qapısına gəlsin, Allah-u Teala'ya sığınsın, qəlbini sındırsın onun qabağında, yalnız ona şikayət etsin. Ona görə o insanlar ki, səbri iləyiblər və əcri gözləyiblər Allah-u Teala'dan, onlar üçün böyük bir müjda var. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi və səlləm buyurur, mə yusibul mu'minə min həmmin vələ gəmmin vələ şeyin illa kuffir lehu biha hatta shawkata hansı narahatçılıq gəlir, qəm gəlir və sair şeylər gəlirsə, mütləq bunların vasitəsi ilə onun günahları silinir. Hətta ona tiyən batanda da, batsa belə. Yəni bir damcı tiyən battı, ya iynənin ucu battı, artıq onun günahları silinir bununla. Buxari rivayət edib. <coughs> və səbr ən yüksək dərəcələrdən biridir mühtərəm müsəlmanlar ona görə İslam da səbri əmr eləyir və Allah subhanə ve teala səbr barədə öz kitabının 90 yerindən çox çox yerdə qeyd eləyir onu ondan danışır və Allah subhanə ve teala buyurur misal üçün innəmə yuvaffəs sabiruna əcrahum bi hisab Səbredənlərə onların əcri sayısız hesabsız verilir. Ona görə də sələflərdən bəziləri deyərdilər ki, səbredənlərin əcirləri ölçülmür, tərəziyə qoyulmur qıyamət günü. Elə belə necə gəldi onlara verilir. Və səbr sözünün lüqəvi mənası, yəni səbr ərəb sözüdür və lüqəvi mənası odur ki, nə isə həbs eləmək, nə isə saxlamaq. Necə ki, Allah subhanu wa ta'ala buyurur Və səbir nəfsəkə mə əlləzina yaduunə dua edənlərdən bir yerdə özüvü həbs et, özüvü saxla orada. Səbrə öyrəşdir özüvü qolarla. Və şəriyyətdə isə səbr odur ki, özünü narazıçılıqdan, şivəndən saxlayasan, dili də şikayətdən saxlayasan, narazıçılıqdan saxlayasan, əzaları isə özünü vurmaqdan, paltarı cırmaqdan saxlayasın. Müslimin səhiyyində gəlib ki, Peyyambər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, sabır, nurdur, Və sabrudu ya, səbr nurdur, işıqdır. Və əmçin, Bukhari ilə muslim rivayət edib ki, Peyyambər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Mə əqtiyə əhədun ətəən xeyrən və əvsəğ minəs sabr. Heç kəsə səbrdən daha xeyrli və daha geniş bir hədiyə, əta verilməyib. Və həmçinin Ali radıyallahu anh buyurmuşdu ki, iman üçün səbr, bədən üçün baş kimidir. Yəni, bədən başsız olsa nə olur? İnsan yox olur, məhb olur. O cür də iman, əli səbr yoxdursa, məhb ola bilər. Və sonra da səsini qaldırıb radıyallahu anh və deyib ki, və bilin ki, Kimin səbri yoxdur, onun imanı da yoxdur. <coughs> Və səbr üç qismə bölünüb. Birinci qism, Allah-ı Teala'nın əmr etdiyi itayətlərdə səbr eləmək. Və bu, ən fəzilətli səbr növüdür. Məsələn, namaz qılmağa səbr etmək. Onu vaxtı-vaxtında qılmaq, rükünləri, vacibatları yerinə yetirmək. Və başqa bir misal, validinlərə yaxşılıq etməkdə Səbr etmək və həmşinin misal, qadın necə ki, öz hicabına səbr eləyirsə, o da həmşinin səbr. Və səbrin ikinci növü isə Allah dağlarının qadağan etdiyi günahlardan, asiliklərdən səbr eləmək. Necə ki, insan səbr eləyir və haram şeylərə qulaq asmır, çalğılara və s. kimi şeylərə. Yaxud da haram olan şeylərə baxmır, özünü saxlayır. Və üçüncü növ isə, səbrin üçüncü növü Allah dağlanın qaza və qədərinə səbr eləmək. Deyəcək ki, müsibət gələndə insanın özünə, onun ailəsinə, onun malına səbr eləyir. <coughs> və biləm, möhtərə müsəlmanlar, əgər insanın özünə, yaxud malına, yaxud övladına bir müsibət gəlirsə, o Allah dağlanın qədərindəndir. O, bilsə ki, Allahın qədərindandır və səbr eləsə, əcr eləsə Allah dağladan, desə ki, biz Allaha məxsusuz və ona tərəf qayıdacaq. Allah dağlanın qəza və qədərində təslim o, e, özünü etsə, Allah subhanahu aleyhələ ona itirdiyi şeydən daha xeyrisi ilə əvəzin verəcək. Hansı ki, bu dünyada hətta o savab, o əcr buna bərabər ola bilməz heç vaxt. Allah subhanahu aleyhələ onun qəlbini düz yola yönələcək, Ona nur bəxş edəcək, rahatlıq bəxş edəcək, arxayınçılıq, yəqinliq, doğr doğruluğu bəxş edəcək ona. Və Allah Subxanətə Allah nəyi o itiribsə, onu əvəz edəcək vəda xeyrisi ilə. Allah-u Teala buyurur, və mən yu'min billəhi yəhdi qalbə. kim Allaha iman getirsə, Allah-u Teala qəlbini yönələcək düz yola. Və muslim rivayət edib, Abbu Hureyra anh, ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu, İthnetani fin nasi huma bihim kufr, atta'anu fin nəseb və niyahətu aləl meyyid. İnsanlara, yəni, söhbət müsəlmanlardan gelir, iki dənə şey qalıb, hansı ki, bu şey, iki dənə şey kufrdır. Birincisi, nəslə tənə vurmaq, yəni, kiminsə nəslinə, valideynlərə, əcdadlarına dil uzatmaq. İkincisi isə, ölünün üstündə həddi aşaraq şivənlə ağlamaq, qışqıraraq ağlamaq. Yəni, Fiyamber Səhələm bizə xəbər verir ki, insanlarda, yəni bu ümmətdə cahiliyyədən iki dənə şey qalacaq. Bu, bu iki dənə şey kufurdur. Və lakin hansı kufurdandır? Kiçik kufurdan. Hansı ki, insanı İslam dinindən xaric eləmir. Yəni, insan bunu eləməklə kafir olmur, sadəcə böyük bir günah eləyir. Və bundan ancaq, kimi Allah taala qoruyubsa, onlar qoruna bilərlər ondan. <coughs> və onlardan birincisi, nəslə tənə vurmaq. Yəni, kimisə ey belə, ey onun atasına görə, babasına görə, anasına görə və s. Demək ki, filankəs pistir, çünki nəslində filankəs var və filankəs var. Və həmçin, ikincisi isə, meyitin üstündə həddi aşaraq ağlamaq. Yəni, səsi qaldıraraq, qışqıraraq. Yaxud Allah Tağlanın qəza və qədərlə narazı surətdə onun yaxşılıqlarını saymaq. Demək filan kəs elə yaxşı idi, belə eləyirdi, elə eləyirdi, niyə görə Allah onu apardı və s. <gülüyor> Yaxud, məsələn, ölmüş insanın övladları desələr ki, sən öldün, getdün, kime bizi qoydun, kim bizə indi ruzi verəcək və s. <gülüyor> Halbuki Allah Subxanətə Allah ruzi verəndir. Və Allah Teala buyurur, وَمَا مِنْ دَابَّتٍ fil الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Yeryüzündə hansı canlı varsa, onun ruzisi Allahın üzərindədir. <coughs> Amma adi ağlamaq, yəni göz yaşı tökmey, kədərlənmey, bunda bir pis şey yoxdur. Buna görə də insan qınanmaz. Və hədistə gəlib ki, Piyamber sallallahu aleyhi ve sallamin oğlu İbrahim vəfat ediyəndə, o buyurmuştur, اِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ وَإِنَّ عَلٰى فِرَاقِقَ يَا İBRAHİMُ لَمَحْزُونُونَ Də ki, hakikaten göz, göz yaşı çıxır, kalb kədərlənir və biz ey İbrahim, seninle ayrıldığımıza görə kederleniriz. Bukhari rivayet ediyiz. <gülüyor> ve hemşe mühterem Müslümanlar, Bukhari'nin de Müslim rivayet ediyordu. İbn-i Mesuddan, radıyallahu anh, ki Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem buyurdu, Leysa minna man daraba yanaqlarında vuran, yani üzüne vuran, paltarını cıran və jahiliyyəyə dəvət edən bizdən deyil. Və bu hadisə Peygəmbərə sallam bize ciddi bir xəbərdarlıq getirir. O işləri bize beyan edir ki, hansı ki Onları eləməklə insan Allah-u Teala'nın qəza və qədərinə narazıçılığı e, göstərir. Birincisi, üzünü vurmaq, yəni müsibət vaxtı. Allah-u Teala'nın qəza və qədərinə razı olmamaq üçün. İkincisi isə, yaxaları cırmaq, yəni paltarı cırmaq. Necə ki, cahiliyyədə bu, bu cür yəni, adətlərdən biriydi, o cür eləyirdilər. Və piyambar sosial ilə bunları qeyd edir, çünki bunlar daha çox yayılmışdır o vaxtı. Əgər insan üzünü vurmasa, məsələn, başqa biri sinə vursa və s. O da həmin şeydir, yəni hökmü eynidir onun. Yaxud paltarın, yəni yaxasın cırmasa, başqa yerin cırsa, eyni şeydir. Və üçüncüsü isə cahiliyə dəvət etmək, yəni öz hərəkətləri ilə ölünün yaxşılıqlarını saymaq, özünə dua eləmək, yaxud malına. Yaxud, demək ki, belimiz qırıldı və s. Allah-u Teala-nın yəni, qaza və qədərindən arazi ol olmaqla. Və Piyanbar sosialı bu şeyləri qeyd edib ki, bunlar ən çox baş verən şeylərdir, müsibət vaxtı. Lakin başqa şeylər də ona aiddə, eğer insan onları allah taaladan narazılıq dan arazılıq niyyəti ilə eləsə, məsələn, sındırsa qabqacağı, yaxud yeməyini xarab eləsə, və hamısı bu, böyük günahlardandır. Çünki insan bununla Allah-u teala Qaza və qədərinə razılığını göstərmir, əksinən arazi olur və vacib səbri göstərmir. Və həmçinin özünə, öz sağlamlığına ziyyən yetirir, özünü döyməklə. Yaxud israfçılıq eləyir, malı əbəs yerə tələf eləyir, xarab eləyir və həmçinin bəddua özünə eləyir, Allah ta'lığına tağlanan, Allah zülmü nisbət eləyir. Mələkən Allah ta'lığa ədalətlidir biz bildiyimiz kimi. <coughs> Və bilirik ki, möhtəram İslam naxibi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Əgər Allah öz quluna xeyir arzularsa, onu dünyada cəzası ilə tələsir. Əgər öz quluna şər arzularsa, onu günahı ilə saxlayır, ta ki Qiyamət günündə ona üçün xeyir istəsə, bu dünyada onun cəzasını tezləşdirir. Və əgər Allah təala bəndəsi üçün şər istəyirsə, onda onu elə günahı ilə bir yerdə onun canını alır və qiyamət günü onun cəzasını verir. Tirmizi rivayət edir. Yəni, Allah Subhanahu Teala əgər bəndəsi üçün xeyir istəyirsə, bu dünyada artıq onun cəzasını verir. Məsələn, xəstəlik verir, ya ölüm verir, hansısa bir yaxın insanın ölümünü verir. Çünki bu cür cəzalar günahların kəffarəsi olur, günahlarını yub aparır. Ona görə əgər bu cür caza tez gəlibsə və Allah Subxanələ onunla bəndəsinin günahını təmizləyibsə, o insan qiyamət günü Allah Subxanələnin qarşısına çıxanda artıq üzərində heç bir günah olmayacaq. Artıq bu müsib müsibətlər, bəlalar onu təmizləyiblər o günahlardan. Ona görə də insan hətta ölüm ayağında da əziyyət çəkir. Niyə görə ki, son vaxtda da heç olmasa nəsə günahlardan yusun. Və bu dünyadan tər təmiz çıxsın. Və bu da nemətdir. Çünki dünyadakı əzab axirətin əzabına nisbətən daha yüngüldür. Və həmişə sahih hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu buyurdu: "Vəla o qədər bəla gələcək ki, o axırda yer üzündə gəzəndə heç bir günah olmayacaq onun üzərində. Ona görə müsibətlər neymətdir mühtərim müsəlmanlar. Çünki onlar günahları təmizləyir, günahların kəffarəsidir. İnsanı səbrə dəvət eləyir və insan əgər səbr eləyərsə savab alır buna görə. Və həmçinin insanı vadar eləyir ki, Allah Taalaya tərəf yönəlsin, onun qabağında zəlil olsun, özünü alçalsın, məxluqlardan üz döndərsin, yəni onlara qəlbini bağlamasın və s. kimi faydalar. Ancaq o vaxt Müsibət ziyan ola bilər insana ki, o insan səbr eləmədi. O insan daha çox günahlara meyil elədi. Onda o müsibət onun üçün şər olur. Müsibətin özünə görə yox, sadəcə insanın bu hərəkətinə görə. <coughs> Və onun görə də Allah Subxanələ əgər bəndəsi üçün şər istəyibsə, onda bu dünyada onu cəzalandırmır. Və qiyamət günü, Onunla görüşəndə, Allahla görüşəndə o günahların içində olacaq. Və Allah Subxanətə Allah da ona layiq gördüyü əzabı da verə, verə bilər. Və insanlar, müxtələm müsəlmanlar, müsibət zamanı müxtəlif görə olurlar. Onlardan bəzələrə razı olur və əcri istəyirlər Allah-u Tealadan gözləyirlər. Bəzələrə isə əksinə narazışılıq göstərirlər. Niyyəcə ki Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm vudu. İnna ızaməl cezâi mə ızaməl belə. Ve inna allah qawmen ipteləhum. Femen rəziyə feləhür rədə. Vemen səkhita feləhü səkhəd. Bela ne kadar <gülüyor> böyüktürse, mükafat da o qədər böyüktür. Ve Allah-u Teala eğer hansıysa, insanları sevirse, sevipse, onları Bəlayə çəkəcək, imtihana çəkəcək və kim razı olarsa, Allah da ondan razı olacaq və kim narazı olarsa, Allah da ondan narazı olar, tirmizi rivayət edib. Yəni, kim Allah subxanələnin qəzabı qədərinə razı olarsa, o müsibətlərə, bəlalara, müvafiq olaraq Allah subxanələ ondan razı olar. olar. Və əgər allah taala Teala bəndədən razı olsa, bəndə üçün çoxlu xeyir olacaq, çoxlu xeyir əldə eləyəcək həmin o bəndə və hər bir şəhərdən uzaq olacaq. Və kim Allah-u Teala'nın qəza və qədərinə əksinən narazıçılıq eləyərsə, bu müsibətlərə, bəlalara Allah-u da ona qəzəblənər, ondan narazı olar və bu da caza olaraq onun üçün kifayətdir. Və bu hədislə müxələm müsəlmanlar Allah Subxanələnin iki sifəti bizə göstərilir. Birinci sifət rida, yəni razılıq, ikincisi isə sahat yəni narazılıqdır, qəzəbdir. Yəni Allah Subxanələnin sözsüz ki, bu insanların razılığına, narazılığına bənzəməz. Yəni Allah Talaya layiq olan şəkildədir. Və Şeyxül İslam ibn-i Teymiyyə Allah, deyir ki, o şeylər ki, insanla baş verir, o İmtihanlar, onlar isti ilə soyuq kimidir. Və əgər bəndə bilsək ki, bunlar mütləq olmalıdır, onlara görə qəzəblənməz və kədərlənməz bul bulara görə. Yəni, necə ki, biz bilirik ki, isti soyuq daimi olur, olmalıdır, yayda isti olur, qışda soyuq və buna görə biz hırsdənmirik, niyə görə belədir? Yəni, çünki öyrəşmişik, o cür da bəla olmalıdır müəmin üçün. Ve Allahu Subhanahu wa Ta'ala buyurur: "Ve bi biz sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Onlar, bir musibet isabet ettiğinde, 'Biz Allah'a aidiz ve biz O'na döneceğiz' derler. İşte onlara Rablerinden salat ve rahmet vardır. Ve işte Həmçinin məhsullarla naqisliklə sizi imtahana çəkirik. Və səbr edənləri müjdə verə. Onlar o kəsdirlər ki, bir müsibət onların başına gələndə deyirlər: "Biz Allah'a məxsus və Allaha tərəf qaydadacağıq." O insanları Allah Sübhana və Taala tərifleyir və onlar üçün rəhmat var və onlar düz yolla gedənlərdir. Və <coughs> qulu qawli hada vəstəğfirullah li və lakum ilə. İnə huval Alhamdulillah ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nihi wa ashhadu anna nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alayhi wa sallam wa, barak, wa ala alihi wa sahbihi wa athba'ihi bisan ila yawm amma ba'd muhtaram musliman nar muslimana ki müsibət gələndə səbr eləsin və əcri Allah Taaladan istəsin və Allah Taala haqqında hüsn-i zənn etsin, yəni yaxşı fikir eləsin öz Rəbbi barədə. Onun savabını istəsin və narazıçılı göstərməsin və bilməlidir ki, hər bir şey Allah Taalının qaza və qədərindəndir. Bütün müsibətlər xəstəlikdir, sevimli insanın ölümüdür, malın yox olmasıdır, həmçinin insanın onun namusuna toxun, toxunması da həmçinin, hətta ayaqqabısının dabanı sınsa da, həmçinin kəffarədir o və hətta tikan da onun əlinə, ayağına batsa da, ona əziyyət versə də, yenə də. Və Allah taala üçün bu, bunda çoxlu hikmətlər var. Bununla insanın günahları silinir, dərəcələri yüksəldir, yaxşı Əməlləri, yəni savabları çox alır və cənnətə daxil olmaq üçün bir səbəbdir. Necək ki, Allah talab ta buyurur, İnni cəzəytuhumul yovmə bimə səbəru ənəhum humul fəizun Mən bugün onlara, onlara, yəni müəminlərə mükafat vermişəm Olar, onların səbrinə görə və demişim ki, onlar uğur qazananlardır. Və heç kəs elə düşünməsin ki, o bəlalardan, müsibətlərdən Qurtula bilər. Yəni, ona toxunmasın nə müsibət, nə bəla. Və Peyğəmbərlər, aleyhimus sələm, onlara ən şiddətli, ən əzəmətli bəlalar gəlmişdi. Və Abu Said Al-Xudrir, aleyyəllə han, deyir ki, demişəm, ya Resulullah, kime ən çox bəla gəlib? Dedi ki, ələnbiya, yəni Peyğəmbərlərə. Dedim, sonra kime? Dedi, əssalihun. İn kana ahaduhum la yubtala bil faqr hatta ma yajidu illa al-aba'ata yahtawiha wa inna ahaduhum la yafrahu bil yafrahu ahadukum bil raha sorisa amali salih insanlar onlar da elə kasıbçılıqla imtihana çəkilirlər onlardan bəziləri ki malı o qədər az olur ki bir abanı doldura bilmir o malla Və onlardan eləsi də olur ki, bələyə sevinir, necə ki siz rahat yaşayışa sevinirsiniz. Bunu İbn-Maci rivayət edəyib. Və əmçinin beyəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi buyurdu, mən yuridilləhu bi xeyran yusib minh. Allah taala kimə xeyir istəyibsə, ona müsibət verək. Buxari rivayət edəyib. Ona görə də müsəlman üçün böyük bir müjdə var. O müjda onun müsibətini yüngülləşdirir. Niyəcəki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem burdu: "Acəbən li amril mümin. İnna xeyr və leysa zəka li ahadin illə lil mümin. İn asabet husran ra şəkəra fəkana xeyran läh. V in asabetu zəra o sabəra fəkana xeyran läh." Müminin işi necədir? Qəribədir. Onun bütün işlərində xeyir var onun üçün. Və bu, yalnız müəminlər üçündür. <coughs> əgər ona yaxşı bir hal gəlirsə, varlıq gəlirsə, o şükür eləyir və bu, bunun üçün xeyirli olur, xeyir olur. Və əgər əksinə darlıq gəlirsə, səbr eləyir və bu, bunun üçün xeyir olur. Müslim rivayət edib. Və şükür edənlər üçün xeyir odur ki, Allah subhanətə alə onlar üçün neymətləri artırır. Allah Teala buyurur: "Ve izâ'ezenne rabbukum le'in şekerte'tum le'azîdennakum." Rabbimiz dedi ki, "Əgər siz şükr sizin üçün artıraram." Yəni nemətləri. Ona görə də həmçinin səbir üçün olan xeyir isə əcr, savab, bağışlanma və rəhmətdir. Və el-Fudayl ibn Əyyaz rahimehullah demişdir ki, necə ki insan öz ailəsinə daim xeyir verir. O cür də Allah Subxanətə Allah öz müəmin bəndəsinə də bəla verir. Və əmçinin o demişdi ki, Rahim Allah, insan bəlanı neymət, rahatlığı, müsibət saymayana qədər və Allah ibadət etdiyinə görə insanların tərifini sevməyə, ə, sevməyana qədər imanın həqiqətinə çatmaz. İmanın həqiqəti nədir? Yəni, İmanın kəmilliyi, yəni kamil mömin olmaz. Və insanlar bu dünyada iki haldadılar. Ya insan yaxşı yaşayır, salamatçılıq içindədir. Ona görə ondan gözlənilir ki, şükr eilsin. Ya həm başına bəla gəlir və Allah Subhanahu taala gözləyir ki, necə bu insan səbir eləyəcək. Və Şeyxül İslam ibn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, Darlıqda olan, e, darlığın neyməti odur ki, səbr eləyəsən və onun neyməti açıq-aşkardır. Yəni, hamı bilinir ki, yəni ki insanın başına müsibət gəlsə, səbr eləməlidir. Amma varlıqda, yəni, ya rahat yaşayışda isə e, səbr eləmək, o da neymətdir. Və səbr eləyəsən, Allah tağlayı ta itaət etməkdə, yəni o ki, səndə çoxdur neymət, rahatsın, səhər, Özü nəfsi ilə mübarizə aparırsın ki, itayət eləyəsən Allah taalıya, yolu azmayasın. Və buyurur ki, rahatlığın fitnəsi daha güclüdür. Nəinki? Darlığın fitnəsi. Çünki fağırlıq üçün, kasıblıq üçün çox insan yararlıdır. Və lakin varlıq üçün isə zənginlik üçün ancaq az bir qisim yararlıdır. Yəni, dözə bilər ona. Ona görə də cənnətə əksər kəsiblar girəcəklər. Yəni, cənnət əhlinin çoxusu kəsiblar olacaq. Çünki kəsibçılığın fitnəsi daha yüngüldür. Və lakin hər iki fitnə, həm səbrə, e, e, hər iki fitnənin səbrə və şükrə ehtiyacı var. Və lakin rahatçılıqda ləzət daha çox olduğuna görə deyirlər ki, şükr eləmək lazımdır. Və e, çətinlikdə isə Daha çox acılar olduğuna görə deyirlər ki, çətinlikdə səbri eləmək lazım. Lakin hər ikisində də həm səbri eləmək lazımdır, həm şükr eləmək lazımdır. Və Rasulullah s.a.v. bizə öyrədib, müsibət baş verəndə biz nə deməliyik? Və buyurmuşdu ki, Mə min muslimin tusibuhu musibətun fəyəqulü mə əmərəhullah İnnə lillahi və innə iləyhi raciun Allahumma əcurni fəy musibəti və əxlifli xeyran minhə illa akhlafa Allahu lahu khayran minha. Elə bir müsəlman yoxdur ki, başına müsibət gəlsin və o Allah Taala'nın əmr etdiyi kimi desin: "İnnə lillahi və innə ilayhi raciun", yəni biz Allah'a məxsusuq və ona tərəf qayıdacağıq. Allah, Allahumme curnə fi musibati və akhlif li khayran minha. Allahım, müsibətimdə mənə əcr ver və, və itirdiyim şeydən daha xeyrisi ilə mənə əvə, əvəzin ver. Və elə bir müsəlman yoxdur ki, bunu desin ki, Allah ta'ala daha yaxşı bir şeylə onun itirdiyini əvəz etməsin. Müslüm rivayet edir. Və Allah subxana ve ta'ala ona görə bu sözləri innə lillahi və innə raciun bir sığınacaq edib mümin üçün. Ki, müsibətlər vaxtı mümin bunu deyir. Və bilmətlərə müsəlmanlar ki, müsibətlər hamısı eynidir. Onların dərəcələri fərqlidir. Və lakin ən böyük müsibət Dində olan müsibətdir Bu bütün dünyada və əxirətdə ən böyük müsibət odur Və dində insanın başına müsibət gəlibsə O insan böyük bir ziyana uğrayıb Qazana bilməz ondan sonra Məhrum olur <coughs> Ona görə də Allah subhanahu wa ta'ala Bizi səbredənlərdən eləsin Ondan əcrini istəyənlərdən eləsin Allah subhanahu wa ta'ala Bizi o kəslərdən eləsin ki Onların əcriləri Saisiz hesabsız verilir Allah Subxana ve Teala müsibətlərlə günahlarımızı bağışlasın, Allah Subxana ve Teala dərəcəlimizi yüksəlsin, Allah Subxana ve Teala bizə haqqı, haqq, batili, batil göstərsin və bir də sizə xəbərdarlıq edirəm ki, o keçiddə məşidin qabağında namaz qılmaq olmaz, onu dəfələrlə xəbərdarlıq edəmişi, yəni onu Allah rizası üçün riayət ediyin, bunu nəzərə alın. Sallallahu alə nəbiyyini Muhamməd alə alə və alə aliyyə və ashabiyyə cəməyin, və aqim